Damer och herrar, välkomna till avsnitt nummer 18 av Good Luck Have Fun. Mitt namn är Marcus Persson och Kristoffer Annelin är ju med mig som vanligt. Tjena! Tjena! Med oss denna gång har vi Gabriella Berthagen, mer känd som Gruggebi på Interwebs. Välkommen! Tacka, tacka, hallå! Så du streamar Overwatch för tillfället som alla andra i öpp ja. öppna betan. Ja, precis. Man fick ju passa på här när det var värst att testa på. Men eh, det är inte mitt huv huvudsakliga spel eh, Men eh, Det kan eventuellt bli så att När det väl släpps här den 24 maj Så, eh, så får det väl bli mitt eh, Andra spel eller vad man kallar det Du gillar det? Eh... Ja, det är en typisk så här, Bra avkoppling från, eh, från eh, CS då Som är mitt eh, huvudspel, Counter-Strike mm. eh, Det är väldigt eh, Fokuserande och kräver otroligt mycket energi Just för att det finns väldigt mycket som står på spel i ett, i ett spel. Eh, men Overwatch är lite mer... Antingen så är det för att jag inte spelar så seriöst. Eller så <laughs> är det spelet i sig som är väldigt latcho eller vad man ska kalla det. Okej. Okay. Är ni i samma team som spelar CS och Overwatch? Eller är det, spelar du själv i Overwatch? Och... Nej, jag skulle vilja säga att det är olika både på CS och på Overwatch. Eh, det beror helt på... Jag har inget lag nämligen så... Det brukar bli de som är tillgängliga just då Så jag har en del vänner På Steam-listan som man Går igenom och frågar vem som är ledig Okej okay. mm. Jag trodde att ni var ett, ett, ett Synkat lag som spelade ja. ja man kan ju tänka det men Det finns en del som har det men de Spelar ofta väldigt seriöst Men i och med att jag har valt att Inte Följa den professionella Vägen in i CS så blir det Mer den som är tillgänglig Mm. All right. mm. eh, Men hur länge har du spelat? Eller hur länge har du streamat? Menar jag, <laughs> streamat det har jag gjort i lite mer än ett år Jag började februari 2015 eh, Hade varit eh, i Kanada över ett halvår eh, Gjort utlandsstudier Och så kom jag hem och kände att vi eh, var det dags att köpa datordelar och bygga dator <laughs> Kör igång med streamandet eh, Så att, eh, lite mer än ett år Mm Kul. Mm. Eh, men kricke, du också spela Overwatch. Ja, äntligen så fick jag ju betan. Eller jag, alla fick ju <laughs> betan. Eh, jag fick det inte på andra sätt. Jag vet inte varför Blizzard hatar mig. <håh> Eller har börjat hata mig. alla eh, fall. Ja, nej men jag lirar det. Eh, ja, jag vet inte. Det är ju <här> arkadigt. Enk alltså, enkelt att ta upp. Men jag tycker att det är så kaosartat. att jag kanske inte riktigt har fattat mig på det. Men eh, nej, det är inte min, typ, min, min påse chips. Jag kan förstå vad du menar med kaosartat. Det är ju mm. väldigt fort och, och händelserikt eller vad man ska kalla det. Ja, och ändå tycker jag att man spånar till, inte tillräckligt snabbt. Det, är för <laughs> det håller spå. jag med om. Ja. om. det ändå ska vara så där, liksom, intrusivt och kaos... Då, ja, då, tio, jag vet inte vad det är om det är tio sekunder. Det känns som en evighet. Jag tror eller? faktiskt bara det är fem sekunder. Men, ja. men just för att spelet går så fort så är ja. det nog därför. Nej, det kan säkert vara jättekul. Jag tror att det är, som, som du säger det är ett bra jag vet inte, jag tror att det är ett bra släppa tankar spel. Det är bara att köra. Man, mm. det kommer att bli underhållande i längden men så här ja, jag vet inte. Vi får väl se. Exakt. Jag har potential. Verkligen. Dock är jag lite funderande över hur Blizzard kommer ställa sig framöver med Overwatch-teamet. Det ju, finns inte hur mycket content som helst i spelet och det är ju ganska stor risk att folk börjar tröttna. Ja, men visst. Mm. Och de gick väl ut med att det var bara de gubbar som var, eller ja, karaktärer som var, som skulle mm. vara ett, i alla fall, ja, tills vidare. Ja, precis. Och det är ju som... redan inte jättemånga. Nej, men exakt, exakt. Mm. Så det kan ju bli ett lite frågetecken. Mm. De hittar då på något bra sätt att tjäna lite extra pengar där, skulle du säga. Ja, inte lite... undra på. <laughs> DLC-paket, eller två. Ja, exakt. Det är väl så spelen jobbar nu Ja, på gott ont, mest ont ja. kanske jag, vet inte. jag hade ju satt här och diskuterat innan med en kompis att Dark Souls här jag släpptes ju inte för så länge sedan Dark Souls 3 mm. um, och då redan från släpp, släppet så hade de delsen redo så man kunde köpa den Kostar spelet 600 spänn och så kunde köpa DLCn direkt för det man bara, ska inte DLCn komma sen med tanke på hur mycket spelet kostar nu borde inte hela contentet vara in inkluderat i den Summan och DLC kommer sen om Ett, ett och ett halvt år när man liksom Ja, det är lite Ja, det finns ju någon sorts Härlig, jag vet inte, jag har säkert nämnt den Någon gång tidigare, Assassin's Creed mm. De gjorde ju så, de tyckte att, jag minns inte om det var Tvåan eller trean, men De tyckte att det var så mycket content i det spelet Så de kapade en del Av sidestoryn ah. spelet alltså Och okay. att släppa det som DLC två månader senare Typ Mm. Och det är så här riktigt svinigt Och så går de ut och ja. säger det dessutom det är, det är som köpt för att folk ja. ska bli vansinniga Ja men exakt Men ja, ja. Jag vet inte. har köpt aldrig det där, dels ett bara av sak Det var säkert jättebra, jag har ingen aning Det är en sakgrej Ja men Lite samma som de här alforna Och betorna som aldrig blir Slutliga spel mm. Och ändå tar de betalt för det Ja men visst mycket, mycket early access Som ja. är early access i två och ett halvt år ja, Och sen exakt. ser man inte Jag vet inte, de slutar typ ja, Jobba på det sånt ja. Så det, ja Det är lite tråkigt Verkligen verkligen. Pågående projekt hela tiden Som aldrig avslutas ja. <laughs> Lite av men Overwatch, jag som inte har spelat det så mycket Även fast jag hade stängda vetan just mm. <laughs> det Så hur är det, det Är det fyra olika Klasser med fyra karaktärer I varje klass eller? Nu har inte jag spelat det så länge Men jag vet att det är fyra klasser Jag vet inte, kommer inte ihåg om det är fyra eller fem Karaktärer i varje klass Och ja Uppbyggd på olika banor Så att du har antingen attack eller defend Och sen slumpmässas En bana fram till dig Och även om du är på attack eller defend sidan Och så får du anpassa Valet av gubbar därefter Men det har varit otroligt mycket Ojämna bitar Med hela spelet Just för att i vissa defenssituationer situationer Finns det då karaktärer som, som Sätter upp turrets Så här, Um, vad heter det? Kanon Matarkul uh, Ja turrets, matar ah, precis, <laughs> turrets. Um, Och uh, det har gjort att halva laget Eller hela laget till och med sätter upp sådana Och så är det, går det inte att komma åt området liksom. <laughs> <laughs> Så att uh, Det är mycket, mycket Svåra bitar med spelet också som Blizzard Behöver jobba med um, Men uh, jag tror att de kommer jobba på det Fram tills det släpps här um, men om det inte går att välja karta då kan det inte bli något stort e-sportspel eller något turneringssystem. Nej, jag vet inte om det kommer bli en funktion senare. eller. vad ja, det... det är möjligt. Ja, Men i alla fall quick match då, när man får slumpmässade eh, motståndare. Eh, där finns det i alla fall ingen sån funktion ännu. Det är lite starrande också att eh, i och med att det är defend eller attack så för du får ju bara spela ena sidan. Mm. Så jag har du otus ja. I ett vanligt spel tänkte jag säga, typ Unreal Tournament eller ja, CS för den delen också. Då får du spela båda sidorna och sen vinner sant. du, eller ja, förhoppningsvis vinner du. Mm, Men nu blir det liksom, blir liksom defend, då får du defenda i 10 minuter och sen är det klart. Mm. De har dock, eh, ibland Jag vet inte hur det funkar faktiskt Men eh, vissa banor är det så att du, du kör i omgångar Så då eh, attackerar du först Och sen mm. eh, defenderar du nästa eh, Men ibland är det bara en sida eh, Och så är det då i vissa, vissa Game modes är det att eh, du ska föra En vagn framåt till mm. Slutpunkten och andra gånger så är det då bara Defendet område eller attackerat område mm -hmm. För jag trodde att När det är defend och anfallet att, att man typ Ja, kanske har en max tid på fem minuter, men lyckas man anfalla på två minuter så blir det nästan lagstyr och då har den bara två minuter på sig att okay. göra bättre. Ah, som, som en real tournament, tänker jag. Absolut, ah, Exakt precis. så, men mm. nej. nej. Nej, precis så är det inte. All right. Mm. Men jag tyckte du även har streamat, eller har jag sett fel, att du har streamat The Division. Nej, det stämmer bra. bra. Vad tycker är du om väldigt... det? Väldigt roligt spel eh, Faktiskt eh, Men det är ett typiskt spel som kräver att du har folk att spela med eh, PvE-delen av spelet är inte jätterolig eh, Utan det roligaste är ju PvP-biten eh, Och då kräver det egentligen för att det ska bli en rolig grej av. Det kräver det att du är eh, ja, max fyra personer och kan det vara i ett, ett lag eller om man kallar ha En grupp Um, men det är ett otroligt roligt spel att uh, um, jag spelar även på PlayStation just för att få inte, känslan av konsol. Det är en helt annan grej när jag spelar CS på, på PC. Mm. Um, det blir mer avslappnande på något vis även om det är väldigt intensivt spel. Okej, okay. jag har inte heller rört det men kriket du har erfarenhet? Mm. Ja. Nu är det du så det som jag hatar idag. Nej, Det är fantastiskt Jag hade bara sjuka Jag kom ju från Destiny Jag har mm. spelat sjukt mycket Destiny innan Och framförallt PV-delen Älskade jag ju Destiny Fast de lyckades slakta den också Men mm. eh, lite tråkigt Att PV-delen varit så pass eh, Enformig i, mm. i Division exactly. Sen i PVP det är ju Dark Zone Grejen där är ju riktigt trevlig Framförallt om man är team i den härliga. Men jag såg ju jättemycket fram emot PV-delen. Och ja, det är då raid-liknande-instanserna där. Men ja, jag har varit lite besviken också. Och sen har det varit det var ju så mycket strul fram och tillbaka. Ja, det är fortfarande mm. mycket problem med. Ja. Gäst spelmässigt ibland stänger de ner daily och liknande för att de har problem med dem. Och det är en hel del buggar där du åker igenom golvet och så helt precis längst du ut ur instansen och så... Och så får du springa tillbaka vilket tar jättelång tid. och Ja mm. Ja, men så att, mm. det är lite uppförsbacke för dem men får mm. jag hoppas att de ordnar upp allting. Ja men exakt. För det är ju det är, det är stor potential även där men det är mm. samma. Ja, det har varit ett av de mest streamade spelen faktiskt på Twitch mm. senaste tiden. Så. Mm. Förhoppningsvis om de upprätthåller det här, jobbar med det och försöker förbättra det hela tiden så kan det snarare bli bättre än, än tappa så att säga. Ja, precis. Mm -hmm. mm. Men uh, offstream då? Vad spelar mm. du då? Eller? Eh, jag spelar faktiskt inte så mycket offstream stream nu, eh, just för att eh, när jag har tid över så blir det stream. Okej. Okay. Eh, jag studerar även heltid, så att eh, streamen just nu i alla fall eh, är en rolig grej som jag gör på min fritid. Så mm. att, eh, så att eh, jag får inte så mycket tid över, så att säga. <laughs> Men... Eh, men det är helt okej ändå att spela on-stream Enda är att CS så presterar man inte riktigt lika bra på streamen Som när man spelar off-stream då I och med att man har mindre att hålla koll på Mindre som distraherar och liknande ja. Men jag tycker det är, det är roligare ändå att spela med sällskapet av streamen Ja Yes mm. mm. vad har du spelat på sistone då? Eh... Uh. Ja, vad jag spelar Stellaris Spelade jag, i, vänta, vad är det idag, tisdag Igår spelade jag Stellaris Annars har jag typ inte spelat så mycket Där har det aldrig hört talas om ny, ny strategispel som okay. släpptes Ja, igår mm. Från svenska Paradox Jag tänkte säga Inter Entertainment, men de heter kanske Interactive Jag vet inte, det är så rörigt, de byter namn för länge sedan Ja, nej ja, men det är ju typ Civilization Liknande, de flesta okay. som har spelat Civilization kommer ju känna igen sig Mm. Så det är uh, mycket, mycket det Hur mycket när man hinner spela på en och en halv dag men, <laughs> Civilization ja. i rymden Civilization i rymden, precis uh, Inte fördefinierade uh, raser så att säga Utan du gör din egen Innan Civilization tidigare har ju varit Du har fått spela uh, typ romare Eller ja, romarike eller liknande Utan det här är som uh, du, du, du väljer själv helt mm. enkelt hur de ska vara inriktade. Vad de ska för... Om de ska vara militarister Och kollektivister. Och ja, det värsta kuliga ja, saker. Så det, det, det, det är nice. Men eh, jag har inte spelat så mycket. Så det är ganska stor inlärningskurva. Eller lång, hög, jobbig. Ja. Så det tar sig nog. Men mest det. Sen har jag försökt beta av lite Dark Souls 3 i helgen. Men... Eh, hade lite för lite tid så att eh, jag hann några gånger och sen eh, var det mycket annat. Ja, det är mycket döende på det här spelet. Mm, det är ju det. Eh, fantastiskt att man ändå liksom fortsätter spela. Ja, det är ett, ett av få spelen där man, där man blir motiverad av att dö snarare än tvärtom. Mm. Ja, precis. Ja, så är det ju. Jag spelade, vad var det? Jo, men när Bloodborne kom. då jag, Dark Souls 3 har ju ändå hyfsade laddningstider mellan eh, man dör och inte. Mm -hmm. Men när Bloodborne kom så var det ju typ 45-50 sekunder från att du hade dött. Mm. Eh, och det är ju... Jag vet inte om de la in en timer bara för att jävlas med folk. Det skulle inte ha förvånat mig. Men, men det var också så här. Nej, inte nu igen. Och ibland kan man ju verkligen dö fyra gånger bara rakt efter varandra För att man, man inte tänker. För man... Ja. Man måste springa in och jag har någon dumhet hey, Det är fantastiskt Fantastiskt kul mm. ja, det, är, det är väldigt roliga spel De mm. är otroligt bra gjorda Och är en väldigt lika varandra Men ändå inte tråkiga Ja precis. Jag har bara hunnit med Demon's Souls Så jag har ju några, några spelat. Att ta igen mm. Jobba igen. Du har ju tre Dark Souls Ett Bloodborne ja, exakt. <laughs> Hur lång tid det kan bra. det ta Jag fick sig på en helg du fixar upp på en helg, eller? Ja. Kanske. Jag kan försöka. Ja, precis. Hur svårt kan det vara? Jag menar det, det är en av de svårare. <laughs> jag älskar den här reviewsen, de här meta-critik Metacritic-användare mm. ratar dem. Och bara, jag lämnade igen spelet. Eller jag sålde spelet, för det var för svårt. Jag kom inte förbi första bossen. Ja, yes. <laughs> det känns ändå bra. Ja, precis. Eller så var de alldeles för... Spela för mycket kod eller något. Det är för enkelt. Ja. Alla andra. Ja, men exakt. Det, är, det är så tråkigt när inte spela svårighetsgrad. Alltså när det är för enkelt. Bara för att alla ja. ska kunna svälja det, liksom. ja, det, det. Lite motstånd ska det ändå vara. Verkligen. Men snabbt tillbaka till Stellaris. Är det någonting du rekommenderar på så här kort spel- utan den lilla tiden du har. Ja, ja kört. absolut. Alltså, gillar man den typen av 4X, eh, Grand Strategy, strategispel, typ Civilization, Free Civilization, eller ja, tänkte inte säga Settlers, men eh, <laughs> i det stuket, liksom så absolut, jag tror att det, det känns redan nu väldigt härligt. Monster of Magic? Ja, absolut. absolut. <laughs> uh, Paradox har ju, har man spelat deras gamla strategispel, de, är ju rätt, de har ju gjort rätt mycket av de här, Kom inte på namnen nu, på Ja, ah, exakt. Och eh, oh, det finns en till också. Ja, ah, men i alla fall. Så då kommer man känna sig direkt. Och du kommer jag kortare inlärningskurva. För det är mycket som liknar. och Det är lite samma tänk med eh, ja, resurser och så vidare. Mm. Men nej, absolut. Har man lite pengar över och gillar strategispel av den typen. Så det är bara hugga direkt. Det tycker jag. Mm. All right. Spännande. Ja, jag gillar ju Steve själv så jag ska ja. kanske. Och så går Svetspå du att spela co op också. Ja, vill du ha en kompis? Är det det du till säger? Jag har inga kompisar så det hade varit passande <fört> <fört> äh, Nej, det går, det går upp, upp till Två spelare multiplayer. Äh, och då kan du mm. ha så många du vill polare då, så att säga. Och så det, fyller du resten med eh, datamotståndare. Mm, precis. Ja, ja, precis. Ja, yes. Om Där du vill det. Ja, så det är soft. Om man vill. Man behöver inte spela 32, men det kan bli ganska flöskigt. Jag tänker att det är, det är, det är väl end-turn-spel, antar jag. Det är väl inte realtid? Det är realtid. Jaha. Så 32, ja, då får man ju hoppas att det är datorer och inte människor. Ja, precis. Som det hade varit. <går> Nej, det, det, det är realtid. Så det är inte <går> turbaserat, så att säga. <går> ja, precis. För det hade varit galet. I alla fall ja. på 32 pers. Ja, jag tänkte det när jag spelade Civ <går> med, med brorsan. Då är det så här... Han är ganska noggrann med det han gör. Men ja. alltså jag är mer så här lite lacho. Så jag gör ju klart min turn på en halv minut. Och sen kan jag gå och ta en fika och se ett avsnitt Game of Thrones. Och så går jag tillbaka. Ja då är han klar med sin Det är då man väl ha en sån här -timer, typ. Ja men så typ. Maximalt fem, ja, visst många minuter. Ja men det är rätt nice. så kan man hot hotjoina också. Det är rätt kul. Om jag har startat ett spel och så spelar jag mot datorn bara. Då kan, kan du hoppa in. Och bara ta över en av datamotståndarna, eh, deras grejer. Mm -hmm. eh, kan vara jätteroligt, kan vara väldigt frustrerande också beroende på hur smart eh, AIN har varit så att säga. Eh, men, ja. Kan vi se det som en utmaning annars? Absolut. Exakt. Ja, men det, det, är, det är prova, Fick, köp. köpa. <laughs> Ja. Har du, spelat? Ja. du har så mycket spel i det är Ja, det är. Jo, och jag har spelat. Jag har spelat, nu har jag har öron här, ni ser inte det, men jag har spelat Singstar. Okej, okay. det var länge sedan. <laughs> ja, jag spelar ju mycket Playstation och jag gillar ju att ta trophies. Mm. Och då hade jag några kvar i Singstar, bland annat en som var så här spela 400 låtar <laughs> och, och då genom att och då, det här jag menar med att jag har spelat SingStar jag lämnade alltså la mikrofonen på högtalaren och eh, satte igång en turbodosa för att trycka igång en låt hela tiden och sen gick jag och la mig <laughs> eller jag gick på jobbet med det så då när jag kom tillbaka då hade jag eh, fixat, då hade jag spelat 400 låtar så <laughs> <laughs> det, det, det kan man också säga. ja Annars så var det jättebra väder här i helgen. I alla fall i Umeå, men jag antar att det var i hela Sverige. Grillning och massa poolare var hos mig. Så jag köpte till Jackbox Party Pack på Playstation. Det kanske finns det andra enheter också. Det här är en ja, massa mini-partyspel. Små-partyspel som man, spelar via, man kopplar upp sig via mobilen- så spelar man på sin egen mobil. Så att så länge alla har en smartphone så kan de vara med. Det var många, många spel där som inte alls var så där jättebra. Men vi hittade i alla fall två eller tre spel som vi riktigt alla tyckte var kul. Och det ena var att, att ljuga. Man fick en, en, en mening komma upp på tvn. Men ett ord var borta. Då skulle de anskriva in ett ord som passade in i meningen. Då, en lögn. Alltså. Och sen så... När alla hade gjort det... Då, då kom alla... Alla lögner kom upp på, på, på skärmen. Plus en... Ett ord då, som var... Eh, sanningen. Eh, och då skulle man ju gissa på, på vilket ord som var sant. Och där kunde kunde bli helt sjuka meningar. Och det var mm. riktigt roligt att se all, alla, lögn, alla kreativa lögner. Och det sanna ordet var ju också så här... Det kunde också vara så här helt galet alltså det var inte så här <laughs> vanliga meningar direkt så det var riktigt kul eh, och det andra jag minns som alla tyckte om det var något ja Rita spel man fick en, ett ord och så sen skulle man eh, rita det och så sen så skulle sen så fick man se bilderna en efter en på på tv:n då. så skulle man gissa med, och så fick man ett antal ord eh, till det då så skulle man gissa vad vilket utav orden som, ja, var ritningen då. Och det kunde ju också bli riktigt, riktigt roligt. Du ska ju rita på smartfonen alltså. Ja, exakt. Ja, det måste ju ha sett kul ut bara det. <laughs> det är hopplöst. Fattastroff. <laughs> ja. Mm. Så det var riktigt roligt. Jag har saknat något, något sånt där bra spel när man har massa kompisar hos sig. Så det här var riktigt, riktigt kul faktiskt det var lite dyrt dock, 400 spän för okay. några små spel. Men ja, det gick gå det. Ja, ja, som sagt, det var två, tre spel som vi tyckte om av åtta. Så det var som så här. Kan äh, man välja dem eller slumpades det? Nej, man kan välja. Okay, ja, det var ju skönt i alla så fall. Man kunde spela sex av spelarna som inte ja. eller ja och det sista spelet vi spelade där, där kunde man bara vara upp till fyra men då var vi eh, ja då var vi bara fyra så det var det var, det var lugnt men det var typ eh, det var det liknade Keep on talking and nobody explodes. Eh, visst vi det så kräker. Mm. Mm. Eh, man fick som en, en bomb. ...på skärmen... ...eller ja, det kunde vara lite olika saker... ...men ibland var det en bomb... ...och så sen så hade alla... ...regler på sin telefon... ...typ jag hade en regel som... ...som kunde stå på... ...klipp alla röda kablar... ...som är bredvid de gula kablarna... ...och så kunde det... ...notering två på en annan telefon säga... Nej, du, du som har notering 1, du ska säga svarta kablar istället för gula kablar. Jaha, då ska vi klippa alla svarta kablar som är bredvid de röda. Ja. Ja. <laughs> så alltså det blir en massa sånt där. Att, förvirrande. Förvirrande, precis. Så det var, det var också kul, men som sagt, det gick bara upp till fyra spelare. Det här ljuga spelet, det tror jag var så här. Det var bara kötta på, det var bara, <laughs> så många som möjligt kunde vara med. Låter som ett perfekt förfästspel eller liknande. Ja, faktiskt. Uh, annars har jag bara nötet på vidare i Kingdom Hearts Som vanligt Som vanligt Men, det, är, det är ju tredje veckan nu Kingdom Hearts nej, Jag skulle nog säga femte, femte. <laughs> <laughs> nej, Men jag är helt klar nu med, med Normal playthrough Så nu är det mm. bara hard och is Bara hard <laughs> is och is Annars så alldeles nyss så köpte jag The Binding of Isaac Afterbirth. Och jag längtar som fan att få spela det. <laughs> så så fort vi är klara här så ska jag sätta mig ner och starta streamen och spela. Du ska alltså spela det innan du är klar med. Ja. I... Det ska ju vara så sjukt... Eh grann med det där. Jag startade ett <laughs> nytt spel innan det använder. Isaac och Före. Allt. Isaac och Före Allt. Ja, men det är ju ett fantastiskt spel. Allt. Ja, det, jag hade så sjukt kul med, med originalet och nu har äntligen Afterbirth kommit till, till Playstation. Det har ju funnits på PC i en, en månad eller två redan. Eller? Eller längre kanske. Tror jag. Eller, uh, december? Ja. ja, något sånt. Jag har haft det sen i december. Ja, Så ja. <laughs> Nu har du äntligen kommit till Playstation och jag ja köpte det direkt och har laddat ner det nu när jag kom hem. Så det är färdigt install installerat, Så jag ser riktigt fram emot det här. Har du spelat The Binding of Isaac, Gabriela? Eh, nej, jag känner inte ens i namnet faktiskt. Det är så eh, 2D, top-down, roguelike. Eh, har du spelat The Legend of Zelda 1 till Nintendo 8-bit? Eh, jag har sett det i alla fall. Inte spelat själv. Okej. Okay. Det är typ sådan sådan kartedesign, du, du ser ett rum i taget Okej. Ah, så, är ja. det, så är det som en dörr upp, eller ja, men ja upp ja, ner precis. höger eller vänster. Ja, nu när jag googlar det här så ser jag ju, jag tror jag sett någon streama detta. Ja, det var rätt, när det var nytt så tror jag det var ett rätt stort streamspel. Vill jag minnas Jag såg då väldigt mycket stream Med det Så du är en liten pojke som, som Gråter ut tårar som är ditt vapen Som du dödar fienderna med Och så, sen så hittar du En power up på varje våning Du ska som eh, Klättra ner till djävulen Och döda djävulen helt enkelt Sjukt sjuk tragisk historia, egentligen. Mm. Alltså mamma låste in honom i källaren Därför gråter han äh, Det är hemskt mm. Mm. Och det är, varje power-up eh, kan ju oftast eh, kombineras med, med någon tidigare så, så du kan ju få helt magiska kombinationer när du, när du spelar Så du, ja, ja. vissa runder så, så blir det bara skit Men andra, andra, andra gånger då är, det ju, då är det ju godlike Det är ingenting som stoppar dig, du går in i ett rum och så är det bara <laughs> direkt in på nästa Uh, och, och just Rogue Like passar ju mig. Uh, du har bara ett liv där du så började du om, om från början. Uh, men du mm -hmm. allt du har låst lost upp finns numera att hitta. Så till exempel har man. När du spöjar uh, din mamma är ju som boss i en våning. Och, uh, första gången man spöar hon så, så låser man ju upp någon power-up. Uh, så då för varje. Gång du spelar efter det så, så finns ju den power-upen att få. Den är ju slumpmässig fortfarande, men, men du har låst upp den. Så det kan ju bli enklare och enklare för, ju fler gånger du spelar. Och det ser inte helt dumt ut faktiskt, för att testa det. Ja, ja, absolut. Mitt favoritspel. Så ja, rekommenderar det varmt. Det är lovande. Mm. Men Counter-Strike har vi inte pratat så jättemycket om eh, Som du streamar Nej. Som main Ja, precis eh, men... men det är samma där, du, du rycker tag i några kompisar Och så spelar ni för Ja, på det är lite så Vi eh, Ja, lite seriöst är det ju Men, men <laughs> eh, det, det är mer skoj än, än Seriöst skulle jag vilja säga eh, Jag har ju spelat Jag började med CS när jag var ungefär åtta år eh, Så det är ganska länge sedan nu Ehm och då var på den tiden tror jag det var 1.3 Eller något liknande mm. Mm. Sen eh, gick jag ju vidare till 1.6 så småningom um, Men sen tog jag lite uppehåll Och eh, när jag började Streama lite innan det så eh, Började jag med Global Offensive då Som är den nya CSGO um, Och eh, Ja jag spelar, på, jag spelar ändå på global nivå Så, att, eh, så det är inte Hur latchar som helst Men eh, som sagt, inte lag och liknande men ses som åttaåring. Skjuta, mm. skjuta folk. <laughs> verkligen. Jag hade ju mina två storebröder att skylla på det där. <laughs> <laughs> Allt är de. Ja, verkligen. Tolv och åtta år äldre så att, jag tyckte det var jättefräckt att få komma och hälsa på Reselan. <laughs> <laughs> och då tyckte de ju att Men du får ju också testa det här. Och, på den tiden var ju... Var ju Mestadels mot bottar på Aztec och de här gamla Goa-banorna. Mm. Um, det var eh, betydligt roligare än man kan tänka sig för en, för en liten unge sådär. Um, så efter det vart det fast. Det var jätteroligt. Men jag har nog aldrig sett det som ett rott spel. Även om det trots allt är när eh, man tänker efter ganska rått. Men, uh. Men kul att du fick följa med till lanen Ja, verkligen. Verkligen. Annars är det ju ofta att, att man har fått höra att, att, att ja, tjejer blir stoppade eh, när det här är inte din grej det här är vår grej, tyvärr. Mm. Exakt. Eh, men ja, kul att höra att, att du fick följa fick med. Mm. Och, och då även spela de här <laughs> lite cs <laughs> spelen så att det inte, Som sagt, även om fall någon tjej tar sig in på planen när ja då var det ofta också, när de här får inte du spela, att du ska spela de här spelen. varför ja, men exakt, varför My, då? Var det och liknande. <laughs> ja exakt. Så jättekul att du faktiskt fick spela ja, det du mm. ville spela helt enkelt. Och inte ja, det att det var någon som sa till vad du skulle spela. Nej exakt. Men ja. äh, annars då när du var liten, vad mm. spelade du mer än CS? Eller var det bara C äh... det, du CS? Du får Ja, väldigt mycket, men sen tyckte jag väl att jag ville ha någonting att, att variera med Så då körde jag mycket Warcraft 3 mm. Mm, Och framförallt då Dota och sen ja, alla olika mods som det fanns Vad var det? Tower Defense och oh, yes. allt möjligt <laughs> Gamla godingarna Men ja, det var väl egentligen jag, jag var inte den som testade på alla spel Utan jag kunde vara väldigt hängiven ett spel om man säger så Mm Mm. Men uh, tal om tower defense Krika, mm. vi pratade ju nyss Tower Defense väl. Mm. Hur gick typ det? I, igår, typ, i förgår. Ja, hur gick det? Du var ju på jakt efter något. Ja, nej jag hittade faktiskt inget. eller Jag hittade inget som var så här riktigt eh, trevligt. Jag tror jag startade, eller jag installerade Starcraft 2. Mm. I hopp om att jag skulle lägga in, ja, de har ju en arcade-variant där. Mm. Men eh, det tog för lång tid att installera. så det är installerat, <laughs> men jag har inte... Suget efter Tower Defense. ja kallnade så att säga. Innan jag, innan jag var klar. Okay. Okay. Så jag, jag har inte hittat något ännu. Men eh, Starcrafts eh, 2s arkadvariant variant brukar jag alltid kunna ordna. Men mm. jag kollade Steam en massa. Och hittade inget som var så här riktigt härligt. Nej. Nej. Det verkar som att det är verkligen mods på andra spel. Och inte renodlade spel för sig. Mm. Utan på mobilen finns det en hel del ja, B-varianter på... Det blir så jobbigt när man måste köpa speltider. Man måste ja. köpa ett torn. Och man, ja, jag har så svårt för det. Mm. Men ja, det finns ju ett par ganska schyssta. Men nej, det hade varit skönt att ha ett på, på, på datorn helt enkelt. Så man kan slöa. Mm. Inte behöva kura framför en liten skärm. Nej, ja, exakt. På mobilen. Jag minns själv när jag spelade Warcraft 3. Och just TD-kartor. Det var ju där jag upptäckte td Ja, Tower Defense-genren helt enkelt. Mm, mm. Sen fick jag höra att den fanns redan på mm, mm. StarCraft 1 slash War fanns det också där. Men den, där hade jag helt missat det. Mm, det har jag också missat faktiskt. Så det var faktiskt Warcraft 3 som fick upp ögonen för mig för Tower Defense. Och jag har spelat så mycket Tower Defense och jag tycker att det kan vara så kul. <laughs> Alla dessa varianter. Det håller jag med om. Både solo- TD där man ja, tävlar mot andra eller, eller gemensamt där man försöker byg bygga ihop. Eh, men ja, när man försöker bygga ihop med random så är det ju alltid någon som, <här> som, som gör fel, tycker man ju. <här> ja, precis. Och är man själv den, den nya på kartan då är man ju själv den som gör fel, eftersom man inte vet vilka ton som är bra eller vilka Absolut. waves som kommer in bara... Ja. Nu kommer det flygande Jaha ja, exakt. Jag har ingenting som jag skit jag inte med mig Det <laughs> dör vi mm. Ja det kunde man köra om och om igen Ja Absolut Men eh, inga konsol när du var liten Nej faktiskt inte um, Jag jag vet inte Jag influer influerades nog väldigt mycket Av mina syskon Ehm um, jag kommer ihåg att jag tittade på när de körde Nintendo och liknande. Men, men jag var nog så pass liten då att jag inte spelade själv. Och sen gick vi allihopa över till dator när, när det var på G. Så att jag har faktiskt varit med på datoreran om man säger så. Mm. Fram tills för några år sedan när jag köpte ett Xbox och nu då ett PS4 kör jag på. Jag köpte både Xbox One och Playstation 4. Eh, det Xboxet var faktiskt 360 som jag hade för länge sedan Och sen sålde jag av det mm. Och sen eh, fick jag det här eh, Playstationet då och, Av en av mina tittare i streamen faktiskt Jaha, det var så. <laughs> Väldigt Schysst ja. Sådana tittare vill jag också ha <laughs> Då måste du streama mera Ja, jag måste Streama det. för lite Ja, alltså jag vet. Sex dagar i veckan <laughs> ja, ja, ja. Det måste vara ett jobb du. Mm. Det ska jag väl kunna ordna Ja, du jobbar ju bara fyra dagar i veckan. Det kan inte vara ett problem. Nej, just det. Har du kunna streama Lätt. Ja. Jag Lätt. Ja, ändå bara för... Vad heter det? Lat. <laughs> nej, inte nej, det jag har nej, nej, Men Men tack. <laughs> nej, för, vad heter varierande i mitt streamande. Jag, ju, jag streamar ju det jag, det jag spelar för stunden. Så jag har ju ingen så här main game eller något sånt mm. där, Nu just nu spelar jag Kingdom Hearts. Då, spelar, då streamar jag Kingdom Hearts. Mm, men det kan ju vara det som nischar dig på, på Twitch, just att eh, det är det folk, får, ja, men exakt, att folk är medvetna om att man hittar nya spel hos dig. Ja, det är det jag hoppas på. Att de kommer hit och så är det inte inte CES för, för tredje månaden i rad. <laughs> Nej men exakt. Det är lite så jag känner. Därför jag försöker hitta andra spel. Så som Division och Overwatch och liknande. Dock eh, av någon anledning så blir det ju att de som väl... Skapar man en tittarbas inom CS så är de ju väldigt benägna att, att eh, jag ska spela CS. Och så fort jag eh, byter spel så är det kanske hälften som lämnar. Och sen så småningom så börjar det fylla på nytt på... Den nya genren då. Ja, jag märkte det också. Det finns en, en streamer som heter Forsen. Mm. Hearthstone, svensk Hearthstone-streamare. Mm, ja, precis. Eh, och han var ju lite less på Hearthstone här innan, innan nya patchen kom. Med, mm. med de nya spelsätten. Så då... Då började han också så här, streama lite andra spel så här, Två veckor innan, jag tror det var två veckor Två veckor innan patchen kom Så i två mm. veckor streamar han lite, lite andra spel mm. Och man märkte ju att han, han brukar väl ha runt Ja, nu är det väl 10 000 plus viewers Så fort mm. han streamar, mm. lätt Absolut. Men när han spelade de här, under de här två veckorna då, då var ju nere typ 50, alltså det hade halverats mm. Bara för att Vad han bytte spel liksom det är ju rätt, eh, rätt jobbigt som streamer just för att eh, om du nischar dig inom ett spel så har du en väldigt stabil tittarbas inom det spelet. Men så fort du då byter om du känner att du tappar motivationen eller liknande. Eh, då är det ju väldigt påfrestande och då kan det snarare bli att du inte vill streama eh, för att du inte vill spela det just nu. Mm. Så att, man får ju göra en liten avvägning. Men det är därför det är bra att ha ett par etablerade spel i streamen. Som tittarna är okej med att du byter mellan Och det gäller ju att stå upp för sig själv Och faktiskt säga att nej nu spelar jag vad jag vill spela Det är många som har åsikter i en chatt och sådär Som tycker att de ska byta spel Men det är att bara att stå på sig Det är en egen stream så att... Ja, absolut Det kanske blir ja, När jag börjar så Så är det ju min stream så direkt från början Så då kanske mm. mina viewers Är, är med, med på noterna direkt Ja men exakt men har du känt dig läst på streamandet att Off, jag vill inte streama idag? Mm, det finns dagar då man känner just det där att äh, men jag har inte lust att äh, men vet inte vara i det publika eller vad man ska kalla det. Äh, inte streamingen per se äh, och det, utan mer att äh, äh, men idag skulle det vara skönt att så här, kolla på serier och bara få ha lite egen tid eller liknande. Äh, och ibland så får man ju ta sig den tiden och tänka på att men om jag inte tar mig den här tiden när jag verkligen känner så så eh, kan det ju göra det sämre för streamen sen. Eh, det gäller ju att faktiskt att eh, se till så att man faktiskt håller motivationen för streamen uppe. För att nyckeln i streamande är ju att vara regelbundet återkommande. Eh, annars så tappar du otroligt mycket. Mm. Jo, det har jag också märkt att, att ja, när jag väl har lyckats streama någorlunda regelbundet, då, då har jag ju mm. fler, fler viewers än vad jag brukar ha. Så jag försöker ja, hålla något stabilt. Absolut. Inte ja, schema, eller vad man ska säga. Nu har inte jag något, något sånt där direkt schema, men jag försöker vara online så mycket som möjligt helt enkelt. Mm. Ja, precis. Och ja, som sagt, ju mer jag lyckas vara online så märker man ju att, att, att, att, att tittare kommer. Konstigt nog. <här> exakt, exakt. Ja, det är väldigt lustigt. Men, men just det här med om du har, skulle streama varje dag i en vecka så förväntar ju sig folk att du kommer nästa dag. Så därför är de inställda på att de ska kontrollera din stream nästkommande dag. Men om de snarare sitter och väntar på att du ska komma live... Då slutar de titta. Och då är mm. De går inte så mycket på notifikationer här Utan mest på, på att de dagligen kontrollerar Twitch. Ser vem som är inne. Ja, jag är ju så. När jag är sugen på att se någon stream. Då går jag till min Twitch-sida med follower eller mm. following. Se vilka som är online. Det är inte mm. så att jag väntar på någon mail som säger. Nu kommer den här online. Utan det... Exakt, exakt. Jag kollar ju, när jag är sugen så kollar jag vilka som är online Så, ut, ja, så väljer jag från, från den listan Vem jag vill se Precis Och det är det som Om det då är live regelbundet Och någon fattar tycker för en stream Då har jag en hel del som, som vet med sig Att okej, okay, Gabby kommer streama idag Så, så jag sitter här i, Har uppe streamen så länge Och kanske sitter på högtalaren Går AFK och gör lite saker i hemmet och, så där, och när de hör att jag går live Då, då kommer de till datorn Medans hade jag då inte varit live på ett par dagar Då hade de inte gjort så Ja, just det att, Det är väldigt, väldigt många av de trogna tittarna som kommer tillbaka Om man är väldigt regelbund. Ja. Är du med i något sånt där streamnätverk? Mm. Just nu är jag med i ett internationellt team Som, som heter Fresh Eh, huvudsakligen startat av, av en australiensisk streamer som heter Easy TV. Eh, Så det är ett gäng eh, australiensare och vi har en till svensk tjej Sen har vi eh, några från Kalifornien eh, och sådär Men eh, det, det är väldigt roligt faktiskt för att vi, vi brukar stötta, stötta varandra och ha gemensamma giveaways och, och mycket sånt så ja. Det är ett väldigt aktivt team Och så är det väl enkelt att, eller enklare Att få Hosting från andra i teamet också mm. Om det är någon som är på väg Gå offline så, eh. Exakt, Exakt. Det, blir, det blir Man hjälper varandra mycket på det viset att mm. man skickar host fram och tillbaka Precis Absolut Men på tal om något helt annat eh, Krycka Mm. Jag kom på helt plötsligt att tänka på Enter the Gungeon. Har du spelat det någon mer? Eller har du helt dött av? Uh, nej, no, jag har hunnit spela det lite grann. Uh, men jag vet inte när jag spelade senast. Nej, nej det har nog legat. <laughs> det är ju klassiskt. Uh, det ligger ju där. Uh, men det är kul. Men nej, jag har inte hunnit spela det någon mer. För jag såg det nu när jag skulle köpa... Eller när jag köpte Afterbirth Att det mm. finns ju även på PS4 Jag hade okay. fått fram att det var enbart Steam-spel men... Ja, precis Men jag det trodde jag också där, men... där fanns det att köpa i alla fall okay. Så. Det är skönt, det är lite som Isaac Lite som Isaac Men ändå inte Det är ju ett roguelike i alla fall Det är väl det de har gemensamt Mm. Så att ja, nej jag har inte hunnit Det har varit alldeles för mycket jobb Och alldeles för mycket väder Och, <laughs> och så vidare <laughs> Jag hatar väder alltså. Ja det är ju jobbigt, man måste gå ut Det är för fint så man liksom inte kan sitta inne hela dagen ja, Bara i Sverige och ja. Andra platser är det inte så lite soldagar Då känner man inte den här Precis, då är hetsen. det alltid fint Ja <laughs> är för dålig sommar, det är det det handlar om ja. <laughs> Exakt Man måste ta vara på de fem dagarna som är soliga Och varma ja Nej, så det är också något som ligger i backloggen. Eh, bland alla andra hundra spel som jag inte har spelat, som jag borde spela klart. Men eh, fördelen med det är ju att det eh, är bara att ta upp, ta upp och lira. Eh, man behöver inte komma ihåg så mycket vad man gjorde senast. Mm. Eh, Dark Souls kan ju vara lite jobbigare. Eh, Vart skulle jag gå nu? Eh, eller och så vidare. Så ja, nej, men det blir nog framöver. Men på tal om sommaren, har ni något sommarprojekt eller så här sommarspel eller något, något sommarsläpp ni ser fram emot? No Man's Sky. Oh, just det, det kommer nu i sommar. Ja. Har du exakt datum? eller, eller go ja, är det? Googling. Det är någonting som ringer 24 juni, juli för mig, men jag vet också inte. Åh, oh, ja, UK 24 juni är ja. 22 och mm. USA 21. Ja, det är jag riktigt taggad på. Jag, jag är intresserad av att, att se mer av det i alla fall. Mm. Jag vet inte om jag kommer att köpa det, men, mm. men jag är väldigt jag är... intresserad av att veta mer ja. i alla fall. Jag är nyfiken på att se hur själva PVP-delen kommer att se ut. Just för att, eller PVP, jag vet inte riktigt hur det kommer att vara upplagt, men... Men jag tänker att det kommer ju vara en öppen värld för alla så att du kommer ju kunna sätta på människor men det är ju så bara stort också att det kanske blir så här att det, du får lite chocken om du ser en annan spelare liksom. <laughs> vad gör man? Är, det, är, det, är man polare eller är man <laughs> aggressiv eller vad händer liksom? Mm. Det, det, det blir som i DayZ när man väl möter någon. Mm. Så vet man som inte. Man springer som där långt bort och bara står och stirrar på den andra. Och fortsätter springa iväg. Och hoppas på att han inte skjuter i den. Han har just lotat en ryggsäck. Som man har sprungit fyra mil efter. Ja. Precis. Ja, det, kan, det, det, ja, det ser ju jättekul ut. Jag hoppas mm. verkligen det blir så bra. Eh, som det blir, har blivit hypat. Eh. Mm. Ja, ja. Just det där att... Eh... Att alltså det finns mycket tanke bakom Spelets uppbyggnad och så här med, med oändliga algoritmer Och, och dylikt Det ska mm. bli spännande Rätt kul de som, har, de som har gjort eller utvecklat spelet Hello Games De har ju bara gjort Joe Danger innan okay. ha, Om ni känner igen det Men Joe Danger var väldigt bra <laughs> <laughs> det eh, Någon Nintendo konsol va? Uh, Nej, det var Playstation 3 Spelade jag Jodeo på Jag, jag spelade det. på Wii tror jag. Uh, Ja Eller, tänker jag fel Playstation 3, Jag, på ett annat spel. jag, jag tänker på, oh, vad heter det Nej, jag ger mig <laughs> Det är typ Excitebike på, på en bana Helt enkelt mm, mm. Så det är ganska stort steg tycker jag <laughs> oh, Gud, det är ju helt otrolig skillnad på de två spelen Jag Men. tänkte på Beautiful Joe det var nära Jo eh. Danger, Beautiful Jo Ja, det var ganska nära ja, Men det är ju kul att de får en jätteproduktion Från att vara ändå en, ja, en lättare produktion om man säger Exakt, så. Exakt. Ja, det här spelet hade ju No ska här, varit helt otroligt Att se på VR, tänker jag Eller Oculus mm. ja, Ska du köpa en sån? Ja, så småningom får det bli det, det Jag kan ju inte mot så men eh, vi får se när det sker det blir. Fast då Om No Man's Guide Blir det konsolköp eller blir det PC-köp? Eh, det blir nog konsol Så då är det, Ja, om du vill Då är det ju Playstation så VR du ska köpa då i så fall. Om du, ja. Just, ja, precis Just den Förutsatt att, att, att No Man's Guide Har VR-stöd mm -hmm. Jag tror faktiskt inte det kommer att ha det Men man kan ju hoppas skulle vara grymt De kanske kan slänga in det eftersom mm. Eller dlc det eller någonting Man vet aldrig mm. ja, precis One day one DLC Ja, precis <laughs> 300 kronor extra Ja, <laughs> <laughs> eh, Vad ser du fram emot själv då, Marcus? Uff, nej, jag har som ingen, ingen plan Faktiskt, eller jag vet inte Någon ska Sky nu när jag fick höra det, Hade helt glömt bort eh, Annars så vet jag inte riktigt vad jag har eh. Alltså. I... Inte inte Mirror's Edge eller... Nah. Nej. <laughs> nej, nej. Jag, har spelat, jag har spelat ettan ja. som sagt. Så, Men du har inte hypat upp den. Nej, jag har inte hypat upp, nej, liksom två, inte hypat upp eller, tvåan. Eller? Uh, Mighty Number no. 9 kom väl i sommar också. M Megaman skaparens klon. De säger att det kommer det i alla fall. Jag vet inte. Ja, exakt. Jag har byggt så mycket. <laughs> så, men, men det är ingenting, ja, inte heller någonting som är sådär jättehypotetiskt. Det ska bli kul, kul när det släpps. Men. Nej. <laughs> Annars är det är ingenting. Sen efter sommaren, eller sen sommaren, slutet på augusti, så kommer väl. Så blir det väl en. en vad heter det? Återfall i World of Warcraft. Ja, just det. Mm. Så jag vill köpa en månads Game time när, när expansionen kommer. Levla upp min gubbe och så, så sluta spela. Som <laughs> vanligt. Du, du är här given. <laughs> ja, men det, det, det är kul. Jag hoppas på vanilla server men det har jag för nog gjort oh Shit vad snack om det blir blivit om det Kungen streamar ju hela tiden Och snackar äh, ja, äh, men han, Det var ju hans, det var hans stor tid Det är klart, han älskar, det är lite som Doktor Alban, han älskar 90-talet eh, Kungen, nej nu var jag taskig Kungen är en fantastisk människa eh, Men han var ju ja, Jag förstår honom, att han uppskattade Vanilla Det var ju lite svårare, det var ju lite bättre Tänker jag mm. Eller? Du spelade ju själv en del ganska mycket och ganska seriöst. Ja, fast det blev mer seriös i expansionen ja. efter nästan, eller ja. Burning Crusade. Ja, precis. För då splittrades ju vårat kill och så hoppade jag över till, till en annan server för att spela med, kill, killspela med några polare. Men det är, inte alltid, det är inte riktigt samma sak. Och och Nej. Jag, tyckte, jag, jag kunde som aldrig Repa mig från att ha spelat Mer eller mindre hardcore Till att liksom chillspela Det var som aldrig samma sak Nej, Så då tog det bara någon vecka Så märkte jag att det var lite eh, Sprickor i gildet mm. Så jag, bara, jag märkte att det var ena halvan Ville bara chilla Och andra halvan ville som liksom Försöka köra seriöst Uh, och alla mina polare som jag hade hoppat ja kom, kom dit för de ville testa och köra seriöst så jag, jag, hop, jag hoppade av och så, sen startade vi startar jag ett, ett helt nytt Och så kör vi så då tog vi vi, vi hade så jag hade sönder guildet, jag kom in i jag var hej jag ska spela med mina kompisar vad tar det lugnt jag har eh, hardcore raidat förut ja, men, jättekul att få in en experience player kom in, är en vecka, och sen så snog jag med mig halva gildet och skapade en eget, ett eget <laughs> gild. Så det var inte så mycket killspelande där, från att killspela en vecka till att vara var guildmaster helt plötsligt, för ja, ett där. hardcore rejdande gild. Intensivt. Ja, men det var en erfarenhet eh, som man har med sig än idag. Hålla reda på 40 personer och hålla dem glada och sysselsatta. Det var... Mm. det är Tufft faktiskt. Och så en tredjedel norrmän som man inte riktigt förstår vad de säger. Det är fantastiskt. <laughs> ja, nej, vi, vi var europeiskt gilt, så det var engelska. Ja, ja, ja. Så, ja men det är hade. mycket enklare. Det hade ju varit smidigare. Så, ja. men, men det vart ju ändå de där typa... Äh, jag har inte fått rejda nu i, i senaste veckan. Varför får inte jag reda nu, nu, nu i kväll igen? Ja, men, ja. Progress Raids, det är de som har varit med som får prio. Liksom. Annars var det klassiskt när man dödade, nu är det här Vanilla, men när man dödade Ragnaros så ville helt plötsligt alla spela. Så då var man 60 som stod på kö istället för <laughs> de 40, knappt 40 som man behövde som ville när, när man dog 400 gånger och ja, kom ingen vart alls. Men sen när man väl tog någonting då ville alla spela. Mm. Det tycker jag var jobbigt. Oh. Det är ju skärmigt. <laughs> Mm. Har du vov-erfarenhet, Gabriella? Eh, nej, faktiskt inte. Jag har inte varit så mycket inne på eh, MMO utom eh, ett online. eller då två. Nej, faktiskt Aion <laughs> Back in the ah. eh, Och sen då testade jag på Blade of Soul, eh, Blade Soul här. Eh, men det slutade ganska snabbt också. Eh, just för att eh, Ion var det ju, kände jag av den här verkligen att jag, jag eh, kände att det tog för mycket tid och, och jag kunde inte Dedikera den, den tiden kontinuerligt utan utan vill ha ett spel där det var okej okay att pausa lite då och då liksom. Ja, nej men så är det med alla MMO-spel. De är mm. sjukt tidskrävande. Mm. Ja, det är lite så tyvärr. I alla fall så, som oss som vill vara hardcore. Man kan inte man kan inte dem. Nej men exakt, exakt, det blir så. Och så är det någon som vill chill. Kyl... Alltså nej, det är svårt. <laughs> Ja. Samnar man efter alla och så... Ja då är det ännu svårare att komma tillbaka ah, ja. När man har hamnat efter Det är tröttsamt ah. ja. Jag, jag har äh, Hållit mig ifrån ganska mycket faktiskt, Även om jag tycker att de, de kan vara väldigt roliga När man väl dedikerar sig Ja det är de, det är ingenting emot Men tids, tidskrävande mm. Det var därför jag också slutade spela För att jag ja, Så <laughs> många andra spel jag vill, vill testa på här i livet Exakt Ja. Men jag tycker det är inte riktigt lika många eh, MMO som är lika populära nu för tiden som när WoW kom där i början det kändes som att det var det enda spelet folk spelade. Men eh, nu tycker jag att det är mycket mer vanligt att se folk som spelar eh, helt andra spel som testar på nya grejer och som, som eh, söker sig utanför de här vanliga standardspelen tycker jag. Mm. Ja, men jag tror folket har blivit mättad. Helt enkelt. De, det ja, de känner att nu är det dags att, att testa något nytt, något annat. Ja, men exakt. Och så det blir så många kloner och liknande. Ja. Det blir så mm. mycket. MMO-spelen blir de är inte så mycket. Det är inget så mycket nytt i det. Nu var ju inte WoW var inte så nytt heller. Det var ju, hade vi tittat på det andra spel. Men alltså ja. Det var som mainstream med WoW Och sen försöker alla göra. Alla vill tjäna pengar på samma koncept. Exakt. Så det blir lite utkött det också. Mm. Och då provar man typ Ion. Man provar exactly. ja, Skyforge eller vad det nu ska vara. Det finns ju många mm. som helst. Men det, ja, det blir ju mer av samma men inte lika bra. Nej, precis. precis. Det är därför jag tror att Division funkar bra. Och typ Destiny och sådana mm. som har lite MMO-element. Men ändå är ja, som Borderlands i lite samma stuk också. Mm. Det är lite co-op men ändå instansbaserat på något sätt. Mm. Så att det är en schysst. schysst mix av två schysst mix av toleranter. Precis. Mm. Mm. Titting Vision, alltså. Det har jag helt missat. Har du inte spelat det? Nej. Spelade inte? Nej, du kanske inte spelar det. Med. Nej, det inte jävligt. jag inte. Mm. Jag ska inte säga att du ska köpa det. För jag tycker inte att det var så. Bra. Men, <laughs> Väldigt dyrt också. Ja, hur Men ja. Du får komma över oss på provspelare. Jag säger så. Det är ja. snyggt. Med alla dina ja. nollvänner. Med... Oh. Oh. <laughs> Sådär, ja. Jag har säkert någon stackare som fortfarande spelar. Ja. Det är läckert att de har eh, dedikerat sig till miljön. Hela New York City. Han mm. ja, eh, känner ju verkligen igen sig på gator och byggnader och allt vad mm. det. Jag hoppas att de kan eh, låsa upp större del av eh, mm. kartan. Ja precis, det kommer ju en, en patch här, eller en, en ja, DLC-serie, jag vet inte riktigt hur det kommer vara, men 1.2 kommer den heta. De har inte riktigt släppt datumet än, men det väntas många stora förändringar där. Kul. Mm. Men det är fortfarande jättebuggat, eller visst, så att man inte tar sig... Jag vet att min polare spelade och fastnade på ställen och kunde ramla genom vägar och sådär. Är det fixat, mm. eller? Alltså, det finns lite platser där det händer. Det, ja, men det händer kanske var tredje färdig gång, eller okay. så. Men, alltså, tre, dag då alltså. Så att jag kan spela tre-fyra dagar helt felfritt, och sen kommer det ah, ja. buggar lite då då. Men... Men de jobbar ju väldigt mycket med det, så att jag tror att det minskas allt eftersom. Yes. Mm. Ja, vi börjar närma oss våran timmesgräns faktiskt, så vi ska ta börja avrunda. Mm. Gabriella, om man vill veta mer om dig, vart tittar man åt dig? Majoriteten av tiden så hittar man mig på Twitch som sagt under Gurugabi. 3R är det på samtliga ställen. Instagram finns även. Sammannamn där. Twitter. YouTube finns också. Och turligt nog så är det samma namn på alla ställen. Mm. Slutligen sen så finns jag även på Facebook som en Facebook-sida. Så det är där. Mm. Enkelt mm -hmm. <laughs> Enhetligt Något annat slutord du vill säga Som inte är hans med Nej jag, För dem som kommer att lyssna Som eh, kommer från min tittarkrets Så vill jag tacka för ett såd Och eh, Verkligen eh, säga att jag uppskattar allt, allt tid ni lägger på mig Och liknande eh, Så eh, hoppas jag att vi ses i streamen Vackert <laughs> Kricka, har du något slutord? Eh, eh, vov vanilla, fixa det. Det är, jag säger. Nej, då. Det, det är lugnt. Eh, tack för att du eh, tog dig tid att komma hit. Det ja, var det. ungefär. Väldigt roligt att vara här. Eh, kungens... Du är med kungen alltså. Jag ja, ja. Jag och kungen Vi känner inte alls varandra Vi har ingen relation Förutom att jag har dödat honom en gång Och han har säkert dödat mig en miljon gånger Det är ungefär Jag och han, vet, ja. Mm. Ja, han. Yes. Nej, jag är bara sjukt sugen Sjukt pepp på Afterbirth just nu Så det är mitt, mitt slutord The Binding of Isaac Afterbirth Om han inte spelar det så spelar det jag, jag tror att det är 10 av 10 Det är med <laughs> Jag får också testa det. Ja, absolut. Och tack GV. Grr, GV. Tack själv. <laughs> Men ja, det var nog allt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! GG!